És dilluns 18 de novembre i a informatiu de ràdio Palafrugell destacarem les paraules més remarcables de la conversa amb Clàudia Torrelles i Vero Serralbó al voltant del Costa Brava Wedding Day de Palafrugell que tindrà lloc aquest cap de setmana. També us explicarem que Palafrugell col·laborarà per novè any consecutiu amb el projecte Rossinyol conjuntament amb la Universitat de Girona. La informació comarcal servirà per explicar-vos que el Baix Empordà recupera el valor afegit brut perdut durant els anys de la crisi, però no ho fa amb l'ocupació. També parlarem de la notícia més destacada en les darreres hores a la nostra pàgina web i és que Palafrugell reparteix el milió del sorteig deuro Us farem un avançament de la conversa que Rafel Corbí mantindrà amb Xavier García Balda, l'entrenador del Club Hoquei Palafrugell, en els esports del punt i és que demà l'equip palafrujelenc visita la pista del Noia. I acabarem aquest informatiu amb la previsió meteorològica amb Josep Pasqual. Comencem aquest informatiu d'avui dilluns, 18 de novembre, i ho farem posant la mirada en una activitat que tindrà lloc aquest cap de setmana. Han passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell per l'hora del peix fregit, si us recordeu la Clàudia Torrelles, de la Clau Ivens, i que és la promotora del Costa Brava Wedding Day de Palafrugell, i també la Vero Serralbo, en representació de l'Associació de Comerciants i Negocis de Palafrugell, d'Oxigen, per explicar-nos les novetats d'enguany. A continuació, nosaltres us oferirem els fragments més destacats d'aquesta conversa que hem mantingut amb la Clàudia Torrelles i amb la Vero Serralbo a l'hora del peix fregit. Recomptem Recordem que aquesta serà la tercera edició i aquesta iniciativa va néixer amb l'objectiu d'omplir un buit. Així, malgrat ser una destinació molt atractiva, no hi havia cap esdeveniment similar al Baix Empordà. En aquest sentit, en els darrers anys hi ha hagut un repunt en el nombre de casaments. A més, la Clàudia Torrelles destaca que el 2020 s'espera que també sigui un any molt bo. Bueno, els casaments d'aquests últims 3 anys, 3-4 anys, uh -huh. passada ja la crisi, és la veritat que...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 com tot, segurament que arribarem a, a la cresta de la onada i després tornarà a baixar perquè al final tot és molt cíclic. Però bé, bueno, creiem, creiem oportú deixar doncs, doncs de donar a conèixer aquest esdeveniment. D'altra banda, tot i ser un esdeveniment que arriba fora de l'època estival, Torrelles ha remarcat que el 60% de casaments que organitzen són a persones estrangeres. Un públic molt important podrien ser parelles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 Sí, és bonic, però realment la gent de fora quan ve queda molt meravellat. El Costa Brava Wedding Day obrirà les seves portes el dissabte a les 11 del matí durant tot el dia i la tarda també hi haurà ponències i xerrades. A les 9 del vespre tindrà lloc la gran passarel·la inaugural amb la participació de comerços associats a oxigen Enguany i prendran part un total de 7 botigues. Un número baix, però com destaca Vero Serralbo, més que quantitat el que volien era compromís. De molts, eh, només participen 7 comerços, vale? però bueno, està bé. Al final lo que volia més que qui sortís, que sortís amb ganes i que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 Vindrem a la fira a participar, posarem el nostre estant, però el que realment ens importa i el que ens interessa és que la gent conegui l'espai. Com us hem explicat, aquest és un acte tancat, però per a poder-hi assistir ho podeu fer enviant un correu electrònic, una adreça doncs, que trobareu també a través de la pàgina web de laclauevents.com i allà doncs, podeu trobar aquestes vies per per posar-vos en contacte amb l'organització per tal de poder assistir en aquesta acta After Wedding Party, això sí, heu de ser doncs, una parella que us caseu de cara a l'any que ve, que ja tingueu una data, o si no, també doncs, un, un negoci doncs que pugueu estar interessats en doncs, conèixer aquest espai que tenim aquí a Palafrugell, en concret a D'altra banda, un aspecte important que també hem volgut remarcar d'aquesta entrevista que ens ha concedit la Clàudia Torrelles i també la Vero Serra Albó és que eh, doncs, en edicions anteriors s'han trobat amb parelles que han assistit a aquest esdeveniment i que es volien casar en el propi any, per tant, estaven en un marge de sobre el mig any. En aquest sentit, la Clàudia ha recordat que han gestionat casaments amb menys de sis mesos i que també hi ha hagut l'altra carrera de la moneda. Eh, parelles que s'han presentat a aquest esdeveniment per casar-se a més d'un any vista. L'any passat per últim us expliquem que van passar per la bòbila de Palafrugell per assistir a aquest Costa Brava Wedding Day prop de 1.000 assistents sent la passarel·la nupcial l'activitat més multitudinària en aquest sentit de cara a aquesta tercera edició esperen poder superar aquesta xifra global de més de 1.000 assistents en la tercera edició del Costa Brava Wedding Day Més informacions relacionades amb Palafrugell per explicar-vos que per novet any consecutiu la nostra població col·labora amb el projecte Rossinyol. Així, divendres passat, es va donar el tret de sortida amb un acte al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes-Mascarós. En aquesta edició hi participen 8 universitaris i 8 infants d'origen estranger residents de Palafrugell. El projecte està impulsat per la xarxa d'universitats europees en la que hi està adherida la Universitat de Girona. A més, durant l'acte hi va haver la presència dels mentors i dels alumnes participants. D'altra banda, també hi van a ser presents Josep Piferrer com alcalde de Palafrugell, Mònica Alcalà, la regidora d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell i també la representant de la Universitat de Girona pel Projecte Rossinyol, La Rita Ferrer. El Projecte Rossinyol és un programa que es basa en la relació entre mentors i mentores i l'alumnat. Es recuperem en aquests moments la conversa que van mantenir família uns mesos amb Bàrbara Romero del Centre Municipal d'Educació de Palafrugell al voltant del projecte Rossinyol. En aquest cas, ens parlava de la vuitena edició, però tot allò que ens explica també serveix per a aquesta novena edició que va donar el tret de sortida divendres passat al Centre Municipal d'Educació. deixem amb aquesta conversa amb Bàrbara Romero. Tornem a tenir amb nosaltres els nostres estudis a la Bàrbara Romero. Bon dia, Bàrbara. Bon dia. Gràcies per venir de, de nou aquí el, a Radio Palafrugell i avui doncs, explicar-nos eh, el, el tema del projecte Rossinyol, un projecte que... N'hem parlat eh, doncs, en els diversos cursos perquè això és una, una, un projecte que es fa anualment a cada, cada curs no? uh -huh. escolar i aquest any doncs, torna a haver-hi aquest projecte Rossinyol. Poder molts de vosaltres encara no, no teniu constància de què és. Explica'ns, eh, fes-nos cinc cèntims, de què és el projecte Rossinyol. Bé, eh, bon dia. El projecte Rossinyol eh, és un projecte que cap a la Frugell aquest és el vuitè curs que, que, el, que el fem és un, és un projecte de mentoria social un projecte que eh, l'organitzen les diferents universitats europees uh -huh. i en el nostre cas doncs, tra... nosaltres el fem a través de la Universitat de Girona que està dins aquesta xarxa eh, seria d'alguna manera eh, l'organitzador principal nosaltres, com ajuntament i com molts altres ajuntaments, ajuntaments hi prenem part eh, cada curs. Mm -hmm. eh? és, un, és un projecte que es fa eh, cada curs escolar. Mm, dura aproximadament un, la durada d'un curs, no ben bé, perquè comença normalment al mes de novembre i acaba a finals de maig, principis de juny. I com us he dit, és un projecte de mentoria social que el que vol eh, és eh, la integració social, eh, cultural i lingüística de l'alumnat d'origen estranger que arriba al municipi, en aquest cas a Palafrugell i que necessita un acompanyament, un referent eh, per, doncs, eh, d'alguna manera que conegui l'entorn més proper perquè eh, practiqui la, la llengua, el català, i perquè... Uh, sigui més uh, ràpidament doncs, uh, bueno, integrat en el, en el sistema educatiu i en el municipi uh -huh. Uh, ara fa vuit anys doncs, vau decidir des del Centre Municipal d'Educació i conjuntament amb l'Ajuntament doncs, uh, doncs, formar part d'aquest projecte uh, suposo que ho vau fer doncs, veient que els beneficis no? que podia aportar i també en una població com és la nostra no? que, que rep molta gent de, de fora i per tant uh, està bé no? que aquests nens i nenes quan arribin doncs, puguin tenir alguna figura que els hi pugui aportar doncs, aquest mentoratge des d'un caire també més, més d'oci, no? més de lleure Exacte, no? de... exacte sí perquè el projecte consisteix en que eh, a Palafrugell, per exemple, tenim vuit mentors o mentores que eh, a disposició cada curs. Últimament, o sigui, vam començar amb 4 i uh -huh. ara ja en disposem de 8. Aquest eh, aquests vuit mentors doncs, eh, tindran un mentorat o una mentorada a càrrec. Uh, aquest mentorat-mentorada el proposa l'institut jun... o l'escola corresponent de Palafrugell i nosaltres com a àrea d'educació també hi fem una mica de filtre uh -huh. uh, i un cop que s'han fet les parelles, durant tot el curs es troben un cop a la setmana aproximadament tres hores setmanals més o menys, una setmana pot ser que siguin més de 3 hores, una altra setmana que siguin menys, però aproximadament una mitjana de 3 hores a la setmana durant això, de novembre a, a juny, mm -hmm. i eh, el que fan és això, eh, activitats sobretot de lleure, Eh, vull dir, es tracta de, de fer excursions, de d'anar al teatre, d'anar al cinema, d'anar eh, bueno, a passejar, mm. eh, anar en bicicleta, etc. Eh, eh, de conèixer el municipi, realment el que ens interessa molt és això, de que, de que coneguin els recursos educatius i de lleure que tenim a Palafrugell, i això no vol dir que no puguin sortir de, de Palafrugell, també poden, mm. poden anar a Girona o allà on tinguin ganes d'anar, però sobretot que quan acabin el projecte aquests alumnes tinguin eh, això, un coneixement de quins són els recursos educatius, culturals i de lleure de, que ofereix el municipi. Mm -hmm. Ens comentaves tu que des del centre municipal doncs, es fa com una, un filtratge, vol dir que arriben més sol·licituds? que no pas de places de les que disposa ara actualment, i com, com es fa aquest filtre? Sí, bé, el, el que passa és que és això, que tenim pocs mentors, o sigui, vuit mentors, molts cursos es fa, es fa poc, mm -hmm. i llavors el que hem de fer és un filtre de quins són l'alumnat que més ho necessita. Eh? Vull dir, clar, moltes vegades doncs, hi ha alumnes que ja tenen referents i que poden sortir-se'n d'alguna manera m -m acompanyats per la família, perquè o mm. ja tenen família que tenen doncs recursos... Uh, per poder doncs, uh, bueno, uh, en sortir-se'n més fàcilment sí. o perquè tenen, uh, um, son, tenen estudis universitaris els pares. Vull dir Però clar, hi ha mainada doncs, que no té aquest, tots aquests avantatges i necessita més doncs, que algú extern els, uh, els acompanyi. No? Mm. I en aquest cas fem una mica això, un valorar i veure quins són els criteris més que més ho necessiten. Uh -huh. I després d'aquest seguiment d'aquests mentors, com, com es fa per part del? centres municipals? Sí, llavors el que es fa és que ells pengen unes, cada vegada que es troben, pengen fotos uh -huh. en, un, en una aplicació, de la trobada, si van al teatre, si van al cinema, si ells pengen la foto conforme han anat aquí fan un petit comentari, sí. i nosaltres ho podem veure i veiem doncs, que s'estan trobant cada setmana, que la cosa funciona etcètera, mm -hmm. eh, vull dir que és una mica el seguiment que nosaltres podem fer mm -hmm. Són vuit anys ja els que porta doncs, el projecte Rossinyol aquí a Palafrugell, o que la, a Palafrugell s'ha adherit al projecte Rossinyol quina valoració en feu? No sé després si també hi ha un seguiment d'aquests uh, alumnes que han gaudit d'aquest mentoratge que, com, com, com, com inicien el novembre aquest mentoratge i després com acaben el juny? Sí, a veure la nostra valoració és molt positiva vull dir perquè la, a més a més és la, el fet de que cada vegada tinguem més mentors uh -huh. també vol dir que, que la cosa funciona. Eh, penseu que moltes vegades, quan acaba el curs, és difícil que se, que se separin, no?, acomiadar-se. Sí. Moltes vegades es crea una amistat que fins i tot, doncs, nosaltres ja no fem el seguiment, però sabem que és una amistat, doncs, que, que perdura, no?, i eh, bueno, la valoració és molt positiva tant per part de les famílies com per part del centre educatiu corresponent com per part de l'Ajuntament i, evidentment, per part de, del mentorat. Uh -huh. en, en aquest cas, eh, com que els mentors són estudiants de la Universitat de Girona, són deuen ser doncs, joves entre 18 i 23, 24 anys. Uh, després, aquests uh, alumnes, aquests infants de Palafrugell, uh, qu quina edat tenim? Uh, hi ha una miqueta de tot. Sí, a veure, les edats uh, aproximadament podríem emmarcar-les des de quart de primària fins a quart d'ESO. Uh -huh. uh, sempre és important tenir en compte que mentre més grans són, Eh, clar, eh, la diferència entre l'edat del mentor i el mentorat sí, no tanta, clar, no, no és tanta llavors moltes vegades eh, no, és, no funciona també. vull dir, hi ha excepcions en les que ha funcionat perfectament mm -hmm. no? però clar el mentor, la mentora eh, és el referent o la referent d'aquest alumne no? per tant, sempre és millor que l'edat sigui una mica més eh, diferent mm -hmm. eh? això no vol dir que, que no pugui funcionar eh? un mentor, un mentorat de quart amb un mentor, una mentora universitari, vull dir que moltes vegades ha funcionat molt bé. Molt bé, doncs amb aquest, amb aquest projecte rossinyol i aquest bon regust de boca que, que deixa, doncs, any re d'any tant entre mentors com també infants i també, doncs, en el Centre Municipal d'Educació, que haurem aquesta càpsula d'avui eh, i recordant que per exemple, si hi ha algú que ens estigui escoltant, algun noi o alguna noia que estigui acabant doncs, ja el batxillerat i l'any que ve vagi estudiar a la Universitat de Girona, doncs que sàpiga que hi ha aquest, aquest projecte rossinyol i que no cal que estudi, que, est, que vagi a estudiar Educació Social o alguna cosa relacionada amb educació, sinó qualsevol grau que, que vulgui fer, sigui de ciència, sigui de lletres, doncs es pot apuntar en aquest projecte russinyol i a més a més doncs, obtindrà uns crèdits que sempre van bé eh? i tant, i tant, són quatre crèdits que al final del projecte si tot ha anat bé, ha funcionat sense, bueno, sense cap incidència i així, doncs tindran quatre crèdits i això és de molt bona aprofitar. I tant, i tant. Doncs, Bàrbara, una vegada més, moltes gràcies per venir fins aquí. Avui hem parlat d'aquest projecte rossinyol. Ens retrobem ben aviat doncs, amb un altre tema de... relacionat amb el, amb el Centre Municipal d'Educació. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tu i a tots vosaltres. moment en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Per a la informació comarcal que no hem ingú temps a explicar a l'hora del peix fregit i que ens porta a explicar que el baix empordà ha refet en els darrers sis anys el valor afegit brut de l'economia perdut durant el període 2000, 2007 2000 durant el període 2007-2012, després de l'esclat de la crisi financera, però, en canvi, encara no ha recuperat l'ocupació destruïda aleshores. L'anuari econòmic comarcal del BBVA retrata la salut econòmica de la comarca a partir de l'anàlisi del valor afegit brut, un indicador que és la suma dels valors addicionals que adquereixen que adquireixen els béns i serveis en transformar-se durant el procés de producció. En l'economia, aquesta és una de les maneres per calcular el producte interior brut i, per tant, sovint es consideren sinònims. A la comarca, el valor afegit brut va créixer el 2018, un 2,6%, igual que la mitjana catalana, impulsat, sobretot gràcies al sector de la construcció, que es va emportar un 6,3%, el sector primari, un 3,8%, i el sector serveis, un 2, com a En canvi, hi ha un estancament de la indústria. En termes ocupacionals ha crescut l'afiliació de treballadors i treballadores a la Seguretat Social, però la xifra encara és un 7,5 inferior, un 7,5% inferior al que hi havia abans de l'esclat de la bombolla financera. A nivell regional a nivell regional, l'estudi conclou que l'any passat l'economia gironina va créixer però que ho va fer de manera moderada perquè l'increment del valor afegit brut va ser de l'1,7%. Com en el cas concret del Baix Empordà, l'economia gironina no recuperarà els llocs de treball perduts per la crisi, com a mínim, fins al 2022. Moment ara per tornar a casa nostra i per explicar-vos, doncs, una notícia que us van donar a conèixer ahir a través de ràdio palafrugell.cat també us l'hem explicat a través de l'hora del peix d'aquest matí i la veritat és que doncs, ha aixecat molt de rebombòria a través de les xarxes socials i ha estat doncs, una de les notícies més visitades en les darreres hores al nostre portal web i és aquesta doncs, que Palafrugell reparteix el milió del sorteig de l'euro en concret va ser l'administració de loteria número 2 i correspon al sorteig de divendres passat. El milió doncs, és un sorteig complementari de l'Euromillones i a continuació doncs, us oferirem unes paraules de la Rosa Llenes, la responsable de l'administració de número 2, que ens explica doncs, en què consisteix aquest premi. Doncs sí, aquest passat divendres dia 15 vam tenir la sort d'haver doncs, donat el premi del Million. El Million és un joc... Uh, complementari a l'Euromillones. L'Euromillones es juga a tota Europa, però el millón sorteja només dintre de l'estat espanyol. Es sortegen dos millons a, a la setmana, un al dimarts i un al divendres. I això doncs, es fa possible amb una combinació alfanumèrica que ve donada per al terminal. En el moment de fer l'Euromillones et dona aquesta combinació i és una combinació que no n'hi ha dues d'iguales, no n'hi ha dues d'iguales, i el sorteig es fa doncs, sobre les claus que s'han donat. Aleshores, mmm, sempre hi ha un guanyador, sempre hi ha un guanyador, estem molt contents d'haver-lo donat, i, bueno, i des d'aquí doncs, també felicitem el nou, el nou milionari. Doncs aquest milionari, doncs, que en principi, segons també ens explicava la, la Rosa Llenes, va segellar la butleta aquesta guanyadora el dilluns 11 de novembre en aquesta administració número 2 ubicada a la plaça Pou d'en Bot així doncs poc més d'un mes abans dels sortejos de les festes nadalenques arriba aquesta notícia en el que doncs a Palafrugell s'ha repartit aquest milió de l'euroilioners podria ser doncs un bon pressagi del que pot passar doncs de cara a seguir repartir son sort entre els palafrugilllencs de cara al les, doncs, a les sortejos de Nadal de la Loteria Espanyola i també de la Grossa de Cap d'Any. Més informacions relacionades amb el nostre municipi. Ara parlarem d'esports i és us farem un petit avançament, eh? és només un petit tastet doncs, per fer-vos eh, salibera del que es parlarà, entre altres coses, els esports al el punt eh, quan s'acabi aquest informatiu. En aquest cas posarem la mirada sobre el club hockey Palafrugell, com bé sabeu, aquells que sou doncs, seguidors, de l'equip i negre, aquest cap de setmana no van tenir competició i és que el seu partit eh, doncs, el jugaran demà a causa doncs, que el Noia, que és el seu rival, doncs, jugava competició europea aquest eh, passat cap de setmana. En aquest sentit, ja us hem dit doncs, que el Palafrugell visitarà la Noia, la pista d'un històric, i Xavier García Balda, malgrat que en la classificació actualment estan empatats a punts, ha explicat doncs, que aquest partit de demà serà el darrer d'aquesta sèrie de partits complicats que ha tingut el Palafrugell en les darreres setmanes i que està segur que l'equip Igualada lluitarà per quedar entre els cinc primers. Sí, jo penso que el Noia eh, per mi forma part del turmalet, o sigui, és l'últim repatxol que, que et queda, però, però l'has de fer. No? I que saps perfectament que pots punxar tranquil·lament amb, amb un equip d'aquests. Per tant, el Noia és molt complicat. Sí que és veritat que el, a l'època estem de la temporada doncs no està de tots, sinó que està com nosaltres. Però, però és el que et deia abans, faltaran molts partits i veure com es va col·locant la gent. I jo crec que el noi el tindrem, el tindrem doncs, dels cinc primers, segur que, que acabarà la temporada dels cinc primers. Per tant, que avui a dia d'avui estigui per a la nostra zona, doncs no, jo penso que no vol dir res. No? Un equip amb un potencial espectacular, és un equip amb, amb una experiència a Copa Europa jugant a Europa, fent competicions europees, i per tant aquí hi ha una, un tema a tenir en compte, no? i com a CUP doncs, bueno, a part de, de, de la solera que té doncs, dels jugadors que tenen doncs, té una, una combinació de jugadors veterans i joves que, que fa que siguin molt perillosos no? i per tant davant es veu un partit molt molt, molt complicat i també és veritat doncs, que passant, passant aquest partit després sí que no ens, podem, no ens podem fer trampes al solitari hem de ser valents i hem de poder dir les coses posa un nom i sí que és d'acabar en dos partits doncs, doncs, i tots dos a casa com són molt Montregar i després el Calafell que aquests no sí que ens hem d'autoexigir puntuals eh, si realment volem estar doncs, en una zona tranquil·la i, i anar disfrutant d'aquest viatge i de, de fer-lo tranquil·l. És que amb el, nom, amb el nom i prou no, no es guanya res, eh? digue el Voltregat, no? Sí, clar, no, no, Al final és això, no? Un Voltregat que està baix de tot l'últim, només ha puntuat un partit, però clar, un Voltregat que, que et fa un, dos, un dos o una amb, amb el Barça, no? i la setmana següent et perd 3 hores molt lliuret. Uh -huh. Bueno, aquestes coses passen, no?, un voltall doncs, que té jugadors amb, amb nom i cognom al seu equip, però que s'haurà de lluitar fins al final i no serà gens fàcil, i jo penso que ells també tenen molt clar que si volen sobreviure d'aquesta situació que estan passant ara, passa per guanyar el Palafrugell. O sigui, no els hi passa per guanyar el Barça, no els passa per guanyar el Palafrugell, per tant, ja veig que seran molt conscients de que, encara que sigui jugar fora de casa, vindran a Palafrugell amb unes ganes de, de tornar... A, a revifar la situació, no? perquè ells, a nosaltres, per alguna manera, ens faria doncs, queixar una mica el sofrer i, i col·locar-nos una mica a la zona que, que a priori que temporada ens posaríem, que és a la zona de baix, per, per mantenir la categoria, i amb ells els doncs, faria doncs, reviure una miqueta i, i revifar i sortir d'aquesta zona on, on s'hi senten molt incòmodes, com vol dir que estan últim de la l'auquina. Doncs en aquest informatiu volíem repassar aquestes paraules de Xavier García- Balda al voltant doncs, de com afronten aquest partit i també doncs, la resta de partits que tindran el club Poquer Palafrugell a casa, aquests dos partits seguits, també contra el Calafell, un petit estet del que aquesta conversa que podreu escoltar quan acabi aquest informatiu de Rafael Corbi amb Xavier Garcivalda, en el qual doncs també eh, doncs ha parlat de la porteria. Recordem que tenim en l'INU el porter titular lesionat. En un principi eh, aquesta lesió que es va fer a Reus doncs, semblava que seria molt més greu del que finalment sembla que serà i, per tant, estan pendents de l'evolució de, de l'INU per saber si acaben doncs, decidint eh, llançar-se al mercat per anar a buscar un altre porter que faci també la competència amb Matxo. Això, però, un ho podreu escoltar a continuació quan s'acabi aquest informatiu de Ràdio Palafrugella en els esports ports punt de Rafel Corbí. I nosaltres arribem al final d'aquest informatiu i ho farem com és habitual, tant els dilluns com els divendres, amb la previsió meteorològica que ens porta Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit. Tardits. Saludem -hi. en Josep, bon dia.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 La situació és d'una doncs, baixa pressió que s'ha format aquí al Golf de Gènova i que allà ja, doncs, sí que provoca més enrenou. I aquí ens arriba doncs, aquest vent entre Tramuntana i Provences i, eh, i que porta doncs, aquests núvols. La tendència d'avui doncs, serà que aquests núvols cada cop siguin més prims i que les precipitacions, doncs, si és que encara es produeixen, doncs, que desapareixin.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 i eh, la tònica general serà que, doncs, que aquestes temperatures fredes que hem tingut els últims dies doncs, a poc a poc s'iran recuperant i normalitzant per les dates que estem. Molt bé, Josep, doncs, eh, nosaltres t'agraïm que ens hagis, eh, atès, que ens hagis doncs, explicat aquesta previsió per aquest inici de, de setmana i ens eh, retrobem divendres amb noves Perfecte. previsions. Moltes gràcies. Adeu-siau, bon dia a tothom. Doncs com avui, eh? així que ens hem llevat amb aquests arruixats, algun intent, res, una petita tamborinada que ha caigut pels vols de les 7 de, del matí, i que ara, doncs, per exemple, està lluint el sol en intervals de, de núvols i, per tant, serà doncs, la tònica d'aquesta setmana, això sí, sense tanta possibilitat de pluja, i ja veurem què ens depara el cap de setmana. Això, però, ho podreu escoltar divendres en aquest mateix programa l'informatiu i també a l'hora de la peix fregit. Doncs amb la previsió meteorològica per aquest primers dies de setmana una vegada més ens ha arribat des de l'Observatori de l'Estartit amb en Josep Pasqual doncs acomiadem aquest informatiu d'avui dilluns 18 de novembre i nosaltres us recordem que a continuació us deixem en molt bones mans amb els esports del punt amb en Rafael Corbí i d'altra banda doncs nosaltres us recordem una vegada més que si voleu estar informats de tot el que passa a Palafrugell fins que tinguem el següent